איוב, פרק כ"ח כי יש לכסף מוצא, ומקום לזהב יזוקו. ברזל מעפר יוקח, ואבן יצוק נחושה. קץ שם לה חושך, ולכל תכלית הוא חוקר, אבן אופל וצלמוות. פרץ נחל מעים גר, הנשכחים מנירגל, דלו מאנוש, נעו. ארץ ממנה יצא לחם, ותחתיה נהפח כמו אש, מקום ספיר אבניה, ועפרות זהב לו. נתיב לא ידעו עית, ולא שזפתו עין היה, לא הדריכוהו בני שחץ, לא עדה עליו שחל. בחלמיש שלח ידו, הפך משורש הרים, בצורות יאורים ביקע, וכל יקר ראתה עינו. מבכי נהרות חיבש,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 הן יראת אדוני היא חוכמה, וסור מרע בינה.